Ala, deliberatu zuen atzo paueko auzitegiak ziburuko udalari arrazoia emanez. eguneko epetik landa, eun euroko isuna ordaindu beharko du Seaskak. Dena dela, Pascal Indo Seaskako lendakariak adiraziduenez, han bertan egonen dira, beste zerbait aurkitu arte. Gurasoek argi dute, beharrezkoa dela ikastola bat ziburun, eta horren alde borrokatzeko prest daude. Bai, patu da urruñara eta doni banera bidaltzerena. zaite ditzen zait, gerota eskola gehiago, gerota ikastola gehiago egon, gerota ae, a, umeak, gerota aukera gehiago ditu, garapen behago bat eukitzeko, gelak ariñagoak izango lirat ezkelako, eta aukera gehiago ematen diolako, garatzeko horrean. Gu gazteak ginenean, doni banelo hitzunen genuen, eta eskualde guztiko doni banelo itzunera, joaten ginen Gaur egun, e, azkanean, e, urruñan, endaian, daude ikastolak, ikastolak bat herri bat ikastola bat egon barko lobe eh? Jendarmeak ikastolain zinean ikusteko arriskuaz kontziente dira Baina kasu horretan ere, hor atxemanen dituzte laipatu digu Laida Mujika, ziburuko ikastolako lendakariak. Gerta daiteke, e, f, gero ez dut uste hau zapesa hortaraino joango denik, ala ere gainera erabakia prefetak hartu bardu, prefetak erabaki horri hartzea, eskilarria atxemango nuke, ba, hori egiten badutze, ba, hemen atxemango baituzte, dozten gizaz gu bururaino joan orain hasiak garela bizi izan dugun guztiarekin, eta xeratik uh, ikastolaren sortzea zaila izan da, ez gira orain, geldituko, ez dugorein itxiko ikastola, beraz zendermak etortzen bak dira, ba hemen atxena go gaituzte. Astea honetan barnera begirako lanak eginen dituzte, beti ere aterabide bat atxemateko helburuarekin.